«Чудово!» – повторив утомлено. «А як, як я отримаю свої папери?» «Хочеш, викину тобі у вікно?» «Господи, Сашко!» «Жартую, сонце!» – ледь прошелестів. «Не хвилюйся! Є в мене тут надійна схованка!» «Нікому не скажу, та ти здогадаєшся!» Ти би теж там сховала. Ну, якщо зі мною щось, отам от і відшукаєш. Зрозуміла? Під холодильником ледь не ляпнула Марта. Схаменулася. Безумовно. Я, я зателефоную за двадцять хвилин. Чудово. Безбарним голосом утретя повторив механік і відрубав зв'язок. Марту... Підкинуло. Скоріше, скоріше. Ну, з ім'ям замовника просто. Поки їхатиме на Оболонську набережну до Нані Новаковської, придумає, на кого звалити. А хіба мало покидьків на Та Марта сходу зо два десятка прізвищ назвати може. Тільки з найближчого оточення Сердюка. А як вона раніше до цього не додумалася? А от чим панянку переконувати? Таксі мчало надто швидко. Геть нема часу слова дібрати. Марта знічено зеркало у вікно. Сніги, сніги. Перебирала думки. Ніяк не могла зрозуміти, що повинна сказати суперниці. А дівчина може взагалі спить? Може, давно забула хлопця? Гамарта, як із конопель. Однаково, вирішила. Головне, щоби підтвердила, що я з нею розмовляла. І хай зрозуміє, це просто доля. Мужчина, справжній мужчина, горить коханням лише після того, як під його ногами під справжньої справи. І що тут поробиш? Я би сама не зрозуміла Сашка, якби він кинувся каятися перед Нані, а не рятувати свою фабрику. Остання сентенція здалася Марті беззаперечною істиною. І з нею, Мартою, Сашко заради справи. Як гірко. Варто попередити юну панянку. «Но навіщо їй таке горе?» Нані сиділа у вітальні з альбомом Курцвайла на колінах. Жінка у жовтій сукні. Так і прикипіла, коли служниця Галя посеред ночі повідомила, «Гостя до вас». «Знаю», – сказала чогось. Не відірвала погляду від репродукції. Знаєш, мамо, оце майже два місяці, тільки про нього. Саша сказав, я любив би тебе навіть тоді, коли би ти була інакшою. Мені однаково, яка ти? Розбещена чи цнотлива? А їй? Хіба їй не однаково, який він? І хто був у нього до неї. Наніж є з чим порівнювати. Вона навіть не шукала аналогії, самі випливали з-підсвідомості. Твій відхід, мамо. Тоді теж було так само страшно і боляче, і відчайдушні нанині думки, так само, як і тепер, керували її безпорадними вчинками. Бігти, не знати куди і навіщо, але бігти далеко-далеко, поки ноги не з'юб'ються у кров, поки світ не укриє невагомим покривалом, не накаже заплющити очі, не пообіцяє, що у снах не буде так страшно і боляче. Саша ж помер для неї, вона поховає його тихо і скорботно. Вибудує на могилі дивокуватий пам'ятник, такий же безглуздий і неоковерний, як Процівський дім. А може Саша живий для неї? Може досить трагічних помилок? Ось Процівський дім – Після твоєї смерті, мамо, не було у Нані іншої мети, ніж втілити в життя твої мрії про дім, хворобливі фантазії і ця огидна любов до власних болів. Тільки вони не давали Нані усвідомити всі вади цього безглуздого будівництва. Прости, мамо, прости. Нані обов'язково перебудує, щоби тобі з небес дивитися приязно стало. От і Саша, що скажеш, мамо? Хіба варто Нані подумки креслити над гробок коханню, що першої ж миті після несподіваних викриттів виник у мізках і тепер добріше усе новими і новими архітектурними деталями? Увесь цей час без Саші вона так уважно прислухалася до себе, роздивлялася світ. Де радість? Та без Саші радість потьмяніла до сірого, мамо. Як далі жити? Чи не жити? Що ж ти, мамо, снишся, доні, та не розмовляєш із нею? «Доброї ночі!» Марта стояла у дверях вітальні. Розгубилася. Засоромилася у край, наче та дівчинка, що сиділа на дивані з розгорнутим альбомом на колінах. Набагато старша і мудріша за Марту. «Хіба ж вона добра?» – сказала Нані. Марта хотіла сказати, «Ти, дівчинко, Краще забудь його, бо розбите серце, надто хибний орієнтир, заведе у такі хащі, що й не вибратися. А Сашу? Його треба забути, і не тому, що ти чуєш ці слова від жінки, яку він покинув заради тебе. Ні, тому що він справжній мужчина, а такі люблять тільки свою справу. А вже опісля, жінок. Про це думати важко. Жити з тим неможливо. Глянула устривожені очі Нані. Сльози душать. Ти... Ти не зрадь. Не покинь його, дитину. Нані брови звела, закусила губку. Де він? «А він, він захопив свою фабрику», – мовила тоскно. Нані здивована вигнула брову. В очах запитання німі. Ця дівчинка нічого не знала. Ні про рейдерське захоплення фабрики, Ні про відчайдушні спроби Сашка повернути її. І як Марті тепер оце все переповідати». Наприкінці листопада минулого року Сашину фабрику відібрали рейдери. Він намагався боротися, та хіба одному, а потім зник. А вчора ввечері якимось чином пробрався на фабрику, захопив заручників. Марта замовкла, знітилася ще більше. Піду я винувато. Вийшла з під'їзду, перехрестилася на небеса, тремтячою рукою дістала з сумки мобільний. Сашко, повідомила глухо, кажуть, Ординський свого часу цікавився твоєю фабрикою. Хто такий ординський? почула слабкий голос механіка. Бізнесмен у Лондоні живе. В Україну не часто навідується, але його бізнесові інтереси тут. Кажуть, дочка його тепер живе в Україні. Може, це пов'язано, але інформація не перевірена. Дякую, Марто. А Нані, ти бачила Нані? «Вона... вона любить тебе!» Ледь стримуючи гіркі сльози, видушила Марта. «Марто!» Голос механіка став ще слабкішим. «Я обов'язково поверну тобі всі борги!» «Чуєш? Обов'язково!» Марта схлипнула, усілася в таксі, що чекало її під'їздом, під явтівка понесла на рік Саксаганського й Горького. Хоч Марті до крику не хотілось повертатись у розкішну обставлену наново домівку подружя Баклинів. Щось не те було в тій домівці, уже і прозорі портіри понакупляли, і меблі замінила на білі, а світла й радості. Як не було, так і не з'явилося. Марта не знала, то нічір. Служниця Галя зателефонувала Новаковському за мить після того, як автівка Нані від'їхала від дому. Ярослава Михайловичу перелякана. Нані посеред ночі кудись рвонула, сама за кермом. Сама за кермо? Від дня смерті Ануки Нані торкнулася керма тільки раз, коли рвалася геть від свого Саші. А тепер, значить, до нього мчить. Зиркнув у бік фабрики люто. Саша, мать твою, покидьок затятий. Ну, Сам би йому руку потис, не слабак. Та не сьогодні. Не вистачало ще, щоб Нані стала свідком короткого і гарантовано кривавого штурму. Цей білявий гад не для того фабрику захопив, щоби з ментами ручкатися. Він помре. Проста думка вразила. Усю ту годину з гаком, поки Новаковський терлувався біля фабрики, Слухав версії сігмінців і ментів, їхні плани захоплення будівлі, він геть не думав про те, що механік може померти. Йому просто до устячки хотілося, щоб усе скоріше закінчилося. Ні, прошепотів затято. Підійшов до групки міліцейських офіцерів і сігмівців. Обговорювали надзвичайну подію, тихо, бурхливо. Тут він був своїм. Це якби хто Ярослава Михайловича закинув у сільгосп-сектор питання розв'язувати його, там би міг схибити, а тут – ні. Армія і правоохоронні органи – його парафія. Офіцери замовкли насторожено, не розуміли, чому впливовий пан тут товчеться. Хлопці, що робитимемо? запитав Похмура. У Бозівці тут Альфа, заступник міського прокурора, обіцяв за півгодини під'їхати, доповів один з офіцерів. Ну, спробуємо провести переговори, якщо відпустить заручників. Якщо заручники вийдуть, ми тих падлюк порвемо, запевнив Альфавець. Новаковський насупився. Я піду до нього. Ярослави Михайловичу офіцери заметушилися. Це ж небезпечно, не треба. Однак він не бажає розмовляти ні з ким, крім убозівців, прокурора і преси. Ну ми вже одного альфівця перевдягли. Зіграє журналіста. Може, хай із вами піде? Зброю приховає, а там... Завалить цього Макарова. Ви знаєте, який він з вигляду? Бо в нас тільки поганеньке його старе фото з паспортного столу. Та й невідомо, може він там не сам. Нарікання здалися провокаційними. Що ви тут розвели, мать вашу? Сам піду. Поговоримо. Спробую зрозуміти його вимоги. «Чи ви хочете, щоб оця баланда ще кілька днів варилася?» – вибухнув. Додав упевнено. «Нічого він зі мною не зробить!» Поряд уже стояв Боря Рудь. Тримтячою рукою притискав до вуха мобільний. «Макаро, до тебе Ярослав Михайлович іде. Сам, без зброї, але з вагомими аргументами для переговорів». «Відчиниш?» Двері рипнули. На Новаковського з прикрістю зиркнула дебела тітка років 35-ти. Набудючилася. «Ну, і чого стовбичите? Заходьте вже, раз прийшли!» «А ти хто?» Новаковський ступив крок у хол. Обернувся до тітки. Швиденько зачиняла двері, ще й стільцями підпирала. Я? Зіна? Заручниця. А ти? Ви? Заручниця? Е, пане товаришу, не треба мені тут питаннями очі виїдати. Ви до кого прийшли? До терориста нашого? То йдіть собі до нього. Воно бідне охляло геть. Чи зможе говорити?» Новаковський ступив у хол. «Мать твою!» При стіні на підлозі сиділи зв'язані люди. Двоє чоловіків у камуфляжі, певноохоронці, мали цілком пристойний вигляд. Ще трійко цивільних, більш розхристані й колоритні. Молодий хлопчина з довгим світлим волоссям у бейсболці цікаво роздивлявся гостя. Тип середніх років у спортивках неадекватно сміхався, наче випив перед тим бутель самогону, а літній чоловік зі смішним метеликом на худій шиї тягнув до Новаковського зв'язані руки. «Матір Божа, ви прийшли! Ви прийшли!» Новаковський зупинив бідаху впевненим жестом, Мовляв, спокійно, допомога близько. Розвернувся і врешті побачив білявого гада. Він сидів у кріслі, стискав у руках зброю, по пістолету в кожній руці. Та лише на перший швидкий погляд здавався безжальним хижим звіром. Новаковський вдивився, не хлопець сидів у кріслі. Радше воно прийняло знесилене тіло і тепер підтримувало його щосили. Руки плітьми, на плечі скривавлена вогка пов'язка. Поранений? Тільки очі горять невблаганною жагою. Макаров? Новаковський розгубився. Інакше уявляв барліг терориста. «Сашо, що? Води?» Зіна уже стояла біля крісла, зазирала Макарові у вічі. «Зін, відпочинь!» – прошепотів механік. Новаковський аж зубами скригнув з прикрощів. «Ти... Де тут у тебе поговорити можна? Без свідків!» – сказав демонстративно жорстко. «Тут...» Прошепотів Макар твердо. Новаковський застигне мить, кивнув добре. Сперечатися ніякого сенсу. Цей білявий покидьок був готовий до того, що за мить помре, не відступить, видно. Новаковський на своєму віку всякого бачив. І такі погляди останні, як правило. Одного не втямлю, пробурчав знічено. Якого біса ризикувати життям заради грошей Сердюка? Ти що, своє втратив? Своє. Ну, припустімо, чого хочеш? Фабрику. Рейдерів знайти? Повішати. Сам повішу. Ну, ти думай про те, щоб тебе самого... «За що? За те, що я прийшов на власну фабрику?» «Це те саме, що ви додому повернулись і запросили до себе гостей. Ці люди – заручники?» «З них і волосина не упала». «Геракле?» – літератор стрепенувся. Я, «Я всім вельми задоволений». Пан терорист, перепрошую, пан Макар, нагодував мене і напоїв. Але я, я дуже, дуже хочу додому. Мене чекає роман. Літератор із сільгосп-тематикою трахається, посміхнувся Костя. Замовкніть, гримнула Зіна. Не заважайте переговорам, бо ніколи додому не потрапимо. Новаковський глянув механіку в очі. «Ти... ти хоч би про Нані подумав?» Макар здивувався безмежно. «Нані? Хіба Нані потрібна шістка? Їй потрібен мужчина, а мужчину випробовує справа. Тож я тепер у своїх справах вуха що ти тут верзеш, мать твою?» – не втримався Новаковський. Білявий дратував його, як і раніше. «Яка твоя справа? Ще невідомо, де ти гроші взяв на ту свою справу негіднику». «Ваша правда, негідник. У злиднях геть ніякої гідності, хоч як шукай. Суцільна смердюча біда». Не бажаю в біді жити. У тому винен? Хай. А гроші? Первинне накопичення капіталу. Суцільна мутка, огризнувся механік. Неважливо, звідки. Важливо не просрати. Яке первинне накопичення? Новаковський відчув. Кров під кадик. Усі первинні накопичення давно в 90-х залишилися. Для кого? Для вас? Для вашого покоління? А нам що робити? Дивитися на те, як ви все поділили, і задивам облизувати? Життя багно, вигукнув Костя. Літератор витягнув шию, озирнувся ошелешено. Матір Божа, про що говорять ці люди? Про які капітали? Зіно, мадонно заклинаю. Ну скажіть їм, хай схаменуться, тут же, тут же люди, заручники. Нас же розстріляють і вб'ють. Ну, хай думають, як нас визволити. Зіно не мовчить. У нас же діти. Геракле всохни, утомлено сказала Зіна. Їм до моїх дітей, як мені до їхніх капіталів. Новаковський напружився. Відпусти людей. Ні, хитнув головою механік. Несподівана суперечка забрала останні сили. Учепився в пістолети, тримався за них. Убос сюди, прокурора, пресу, правді, воля. Сукам, смерть. І що ти тій пресі скажеш? Я знаю дещо про такі примусові поглинання. Ти замовників роками шукатимеш. А твоя фабрика тим часом? У мене реєстр є. Справжній. А протокол зборів підроблений. Там є підписи акціонерів, яких тоді не було. «Надя, закрійниця, інші!» Новаковський зиркнув на механіка уважно. «Гівняні рейдери», – сказав, – «погано попрацювали. Якщо так, то спробую тобі допомогти. Відпусти людей, підемо до суду». «Маячня! Мене завалять тільки на заручники залишать будівлю» чи закриють у коробку для посилок на роки. Нолоковський підійшов до вікна. «Світає», – сказав. «Думаєш, хтось допустить, щоб посеред столиці поряд із Генеральною прокуратурою та ще й напередодні виборів?» «Тільки цього і сподіваюся», – відповів Макар. «Посеред столиці...» поряд із Генеральною прокуратурою, та ще й напередодні виборів менти побояться штурмувати. Ще в заручника влучать неподобство. А преса? Хай тільки сонце зійде, сам запрошу. У мене тут мобільних сім штук, а інтернет? Шкода, кляті рейдери всі компи попсували. «Певно, справжній реєстр шукали, а він...» «А у нас є своя преса», – бовкнув Пустовоєв. Горила зиркнув на нього насторожено. «Письменник знову марить», – сказав Новаковському. Пустовоєв образився, обернувся до хлопчини. «Вово, скажи їм!» «Нас же тут тільки двоє з інтелігенції». Молодий хлоп у бейсболці знизив плечима. «Без камери я, та я і без вови, всю пресу на ноги підніму», – сказав Макар. «Спокійно, не роби зайвих рухів», – занервував Новаковський. «Так домовимося. Я суть справи зрозумів. Подумаю, що можна зробити. Дай годину. За годину зателефоную». Зі своїми пропозиціями на твої вимоги. Макар кивнув. Зіно, проводи гостя. Та обережніше там. Світає. Ментам нас тепер добре видно. Товаришу Макаре, дозвольте і мені піти з оцим паном. Я... Я розкажу всьому світові, як вас жорстоко і несправедливо обікрали, закричав літератор. Я я битиму в усі дзвони і стукатиму в усі двері. Новаковський подумав, що цей неврастинік міг би немало розповісти, як не світові, то принаймні йому. Олександре, і справді, відпусти, дідуся. Який я вам дідусь? отетерів літератор. «Як ви тільки смієте! Ви, ви... не віглас! Ви ніколи не читали журнал «Жовтень!» Так будьте ж ви за це прокляті!» Новаковський вирячив очі. «Ти цих божевільних десь спеціально добирав, щоби в полон узяти?» «А ви думали, ми просто так, з вулиці?» захлинався літератор. Горила напружився. Геракли, та помовч хоч хвилину. Товарише військовий, хто ви такі, щоб мені вказувати? Геракл косив словом усіх без розбору. Зіна підійшла до пустовоєва, нахилилася та як лясне літератора по щоці. Ну, що? Попустило? сказала. Мовчи, зараза, бо ноги повисмикує. Ноги повисмикую? Та як ти смієш? Доярка. Так має право казати тільки моя Люсі. Новаковський сунув до дверей. Ловив себе на думці, що йому буде шкода, якщо ці дивакуваті люди загинуть. Вийшов охолодний січневий світанок. Посеред камуфляжного одягу чоловіків навколо фабрики сірого ранкового снігу око різала біла, наче квітка крокусу, пляма. Новаковський напружився. А от і доня. Його тої ж миті оточили міліцейські офіцери, цивільні, сігмівці. «Що, який він? Який з вигляду, щоб не помилитися?» який з вигляду, Нолоковський аж закляк від несподіваної думки